Rákosi Viktor! A sáskajárás vége! No, ideje, hogy a sáska járás című vállalatomat a Plovagiasság és Szorényi Irodalomtörténettanának a szabályai szerint befejezzem. A tanító gyermekei tehát már előtte valóna bevonultak hozzám, hogy az utazásra kellőképp előkészítsenek. Hát az előkészület abból állott, hogy az én három nagyobbik fiam és a három tanítógyerek csak nagyon fölülhetes vacsorát kapott, és éhesen került az ágyba. Hát ennek azonban szomorú következményei lettek. A gyerekei éjjel fölébredtek, és éjséget érezvén fölfedező körútra indultak. Az első, amit főfedeztek, egy sárga dinje volt. Megették. A második, amit főfedeztek, egy köcsög aludt volt. Megitták. Azután lefeküdtek. Hát, egy óra múlva a három gyerek bőni kezdett. Ez volt az a pillanat, amelyben a sárga dinje és az aludt tej találkoztak mint régi ellenségek dühöse egymásra rontottak. A természetben az inkompatibilitás sokkal hamarabb megnyilatkozik, mint a politikában. Ebből hatalmas krízis fejlődött ki. Az én gyerekeim is megragadták a kedvező alkalmat, és teljes erővel csatlakoztak a bömböléshez. Ha... Ilyen nagy a szolidaritás a gyermekvilágban. Kétségbe esve álltam e félharmóniai hangverseny közepén, és konyakkal kuráltam a dalnokokat. A kettőt sikerült kigyógyítanom. Ezek berúgtak, megizzadtak, azt elalodtak. A harmadik azonban nem gyógyult meg. Kidőd az útból. Ó, no, summa-summárum, Reggel, mikor a kocsi előállott. Hát, csak öt harcképes gyermek jelent meg. Amit volt, mit tennem? A megfogyatkozott csapatta útra keltem. Mikor azonban körös hegyen keresztül mentünk, a gyerekek figyelmeztettek arra, hogy itt van egy nagy tehetségű csemete, a Schwarzk gyerek, akit magunkkal vihetnénk. A teljes. Hát helyes. Befordultam a kocsmába, ahol a Svarc éppen rágyújtott a pipára. Ajánlatot tettem neki, hogy a miksát magammal viszem. Kap több, mint teljes ellátást és egy korona napi díjat. Schwarz, mint jó üzletember, azonnal beleegyezett. A miksát megmosdatta, fölőtöztette. Aztán végig robogtunk tovább Gamás felé, ahol az unoka bátyám lakott. Útközben Miksa fiamat megtanítottam nevére és szerepére. Gyors főfogású gyerek lévé mindent hamar megértett. János bátyám borús arca járkált járkát fős alá az udvarba, mikor kocsink bejárt. A gyerekek végan ugráltak le, és illedelmesen kedve csókoltak neki is, meg a Berta csókorasszonynak is. Magit ezúttal kiváltképpen nem csókoltam meg, mert hogy nem akaromán az unoka bátyám kedvét már a délelőtti órákba teljesen elrontani. Az első pillanat kritikus volt, de szerencsére nem sok figyelmet szenteltek a gyerekeknek, csak cseréket nem vették észre. A verandán lévő asztal meg volt terítve, és egy rút öreg szalámi rajta helyett. Valóságos szalámi matuzse állem volt. Össze mint mintha 12. rámszesz sírjából ásták volna ki, ahol csöndes visszavonultságba vagy négyezer évet eltőtött. Ha a szalámi emberi változásnak volna alávetve, akkor ennek a hófehér szakála a földet verdesné. a bátyám szíves kínálása nagyon gyanús volt. Ez a szalámi arra szolgált, hogy az étvágyunkat elverje. Azonnal kitaláltam a pokoli célzatot, s hát kijelentettem, hogy nem szabad nekik enni. Bárta asszon megkérdezte, hogy hát ne is rántott át nekik. Amire én, félvén a záptojásoktól kijelentettem, hogy délelőtt sose szoktak semmit se enni. János arca a szalámi visszautasítására oly se lett, mint egy óskót ballada. Így hogy az ebéd még az messze van. Azt is hozzátette, hogy ha hát csak rövid ebéd lesz, mert hát a szakásnél a tüske ment az ujjába, és nem tud főzni. Ami lesz, az a szó főzi, aki előre is szíves elnézésé esedezik. Együltünk, és János egy üveg sört bontott, a gyerekek pedig a kertbe mentek. Ha nem maguktól mentek oda, hanem János bátyám terelte rá a figyelmüket, és ez nekem csak egy negyed óra múlva tűnt föl. No, egy szeret alpra ugrottam. Te, János, csak nincs gyümölcs a kertben. Vaj, de bizony van, felelte János, elégedett vigyorgással. Jézus márja, ezzel elrohantam a kert felé, a János utána. Hát a kertben tényleg volt néhány gyümölcsfa, köztük egy életlen szilvafa és egy élet szeterfa. Csodálatos képen a gyerekek nem az élet vetették magukat, hanem az életre, a pszederfára. Még a hatal fönn voltak rajta. Mikor mi megérkeztünk, már el volt mázolva, mén a gyerek. Arcuk, kezük egész fekete volt. Amik sának a fehér ruhája, csupa fekete fót. Na, jó vagyunk már ezt Svarc velem biztosan megfizetteti. Apai dühöszillelve fülön ragadtam Miksács, erélyesen megráztam. A többi pedig szétoztottam, vagy fél tucatnyiak levest. Miksa a bömbőve a földre, és azt mondta, hogy hát ő így nem játszik tovább, hanem átmegy Kónékhoz, akik neki a brokodai. No, megszebbentem miközben úgy tettem, mintha fölemelném a földről, belesugtam a fülébe. Te, a hallgass már hát, kapsz még egy koronát. A szerencsére a János annyira boldoggá tette a gyermekek szedrezése, hogy nem vette észre amíg se elszólását. Na megállj, ezt az örömedet el fogom érontani. Hát csak... Az bosszant, hogy ezek a kölykök épp a szederre vetették magukat, melynek savanyúsága tudva levőleg jó gyomrot és jó hétvágyat csinál. Ha, oh, János arcáról eltűnt a derűs néhány lépést tett az Óskótba balada felé. Gondolod? Hát a piaristáknál tanultam én vegytanba. A bábi piaristák nem tekintélyek a vegytan teré. A seder tulajdonságai azonban az evés tudományához tartoznak, ehhez pedig talán a piaristák is értenek valamit. János itt újabb két lépést tett az óskót ballada fele, és így szólt. Na, rajta fiúk, itt minden a tietek, csak egyetek vígan. Körülmutatva kezével egy kört írt le s mutató ujja határozottan az életlen szilvafa irányába állott meg. Oh, oh, oh, hát szó sincs róla, egy szemet sem esztek többet, ezt a sógorasszon be fogjál főzni. No, most ki a kertből, menjetek az istálóba a tengeri nyúlakat nézegetni. Hát ez hatott. A tengeri nyúlnak semmiféle gyerek sem tud ellenállni. A János mérgese harapdálta az ajkát, szó nék hambogot utánam, mikor visszamentünk a házba. Na, amikor a verandára léptünk, a Nemzeti Múzeum egyéb tovi osztályából körcsönkért szalámiról milliónyi légy száll föl. A János elkeseredetten vágta le magát egy székre. Háj! Ez az én legnagyobb bánatom, szólt. Há, micsoda? A legyek ideben, meg a verebek odakin. Nem dolgoznak semmit, és mindenből esznek, ami az egyik. A legyek megdizsmálják az ételeimet, a verebek az asztagaimat. Micsoda batlása ez a természetnek? A mély nem oszhatta volna be úgy, hogy a verebek megegyék a legyeket, mi meg megegyük a verebeket. Hát az utóbbit azt megteheted. Na, én meg is teszem. Lépve, két száz verebet fogtam. Ebédre az lesz a pecsenye. Mi az ördög? És miféle salátát fogtok adni hozzá? Jó, ja, hát a semmifélét csontos csontostól kőmegedni, és így nem lehet hozzá salát átharapni. No, hát erre az ebédre már igazán kíváncsi vagyok. Ebéd előtt még egy kellemetlen föladat várt rám. A gyerekeket kimosdatni a szederből. A gyerekek általános fölháborodással fogadták a mozdatást, Különösen azok, akiket kölcsönkértem. Nem ment a fejükbe, hogy jutok én hozzá, mint idegen ember, hogy őket ilyen kellemetlen műtétnek vessem alá. Kénytelen a mindegyiknek helyenként egy hatost ígérni. Na, hát így aztán, szerencsésen és gyorsan túlestünk a mozdásod. Na, végre ebédhez ültünk. Hát, légy itt is annyi volt, hogy egy kis cselédlány hosszú ágga folyton az asztal körül szaladgált és a lenyeket kergette. A program első pontja leves volt. A pokoli számítás itt is megnyilvánult, mert a gombócok óriásiak voltak, a gombóc világnak valóságos kadonokjai. Hát a papi hierarhiákban én ugyanis a Kanonokokat tartom ám a legkövérebbeknek. A püspök másokkal soványabb. Ahogy miért? Mert kanonok korában oly emésztő óvárgás fogjál a püspök süveg után, hogy egész egyszerűen belesorvad. A második tál étel burgonya főzelék volt, a térő megmaradt száraz füstőt hussal. Hát ha nem kedvelem is a krumplit, Azért tisztelettel tekintek rá, mert azt tanultam róla, hogy a tótokat ez már gyakran megmentette az éhalátó, anélkül, hogy ezé koronás arany érdemkeresztet kapott hóna. A gyerekek nem tisztelik annyira mindén, de megették az egész állat. És itt ez volt a fő. Na, ezután jött a verépecsenye. Hát, Leszámítva azt, hogy nincs hús rajta, a belép kitűnő elede. Akinek van türelme apró csontjait körberácsán és leszapogatni, az élvezetet találhat benne. Na de, hogy ezzel jólatni nem lehet, az bizonyos. Négy főzelékes tállal hoztak be verebet, és ez mind elfogyott. A gyerekek a csontokat is összerágták, és legyelték. A nagyobb baj nem történt, csak egyszer az egyik fiam, aztán meg a schwarz mixa meg akart hulladni a torkónak a csontól. A falu helyen az ilyesmi nagyon kellemes dolog, mert mire az ember a legközelebbi orvost megkapja, az alatt a gyerek már százszor megfulladhat. A hát szerencsére a falusiaknak jó házi szereik vannak, Szálka és csonyja esetekben ilyen a hátba vágás. Hát, itt is csak ez segített, s a gyerekek oly gyorsan magukhoz tértek, hogy a következő tálételhez új erővel hozzáfoghattak. Tudják, Tudják mi volt ez? Krumplinudli. Na de nem ám olyan közösséges krumplinudli? Képzeljenek el egy tál krumplinudlit, amelynek minden darabját megcsípte a darázs, minek következtében fődagadt. Ha nehéz ugyanezt elképzelni, de azért tessék megpróbálni. Én megpróbáltam, és egész jól érzem magamat mellette. A gyerekek a krumplinudninak is alaposan megfeleltek, megették egy szálik. Hát én is megkóstoltam, de mondhatom, az ilyesmit inkább csiríz helyett lehetne forgalomba hozni. A nyomorút fráter, már mint az unoka bátyám, csak ugyan egy csodálatosan olcsó és bámulatosan rossz ebédet tudod nekünk kitanálni. A gonoszság úgy látszik, leleményessé teszi az embert. Az egész ebéd számításom szerint Harminc krajcárjába, ha került. Pedig a gyermeken kívül részt vettünk benne én, a János, a felesége, a helybéli kántor és a segényedző. Méghozzá, a bosszúságomra az ebéd vége felé beállított a kántorné egy szakajtó friss, meleg pogácsába. Mikor az asszony ezt az asztal középre elhelyezte, s a kellemes pogácsa illat felénk csapott. János felugrott, és így kiáltott. Aj, jaj, de kár, hogy elkésed vele. Ó, csak tedd de Berta, vacsorára. No, de már erre én magam is felugrottam. te, de, de, de te el ez, Berta. Én imádom a friss pogácsát. No csülökre, magyar. A legbutább gyerek is megérti, ha az ember egyvék a pogácsa jelenlétibe őseinek ezt az ázsiai csata kiáltását hangoztatja. A rohamban különben magam járta belőle tizenöt pogácsa erejéig megcsapolván azt a koseröt. A gyerekek két marékkal mentek neki, s mire János oly rosszul lett, hogy egy pohár hideg vizet kellett neki innia. De azután ő is beállott a csülök jelige alatt működő csapatba, valamint a kántor, meg a segélyjegyző is. Még aztán a szakajtó egy negyed óra alatt kiürült, mi pedig megtehetünk. A zsárdinetot tedd a vacsorára, szólt János Bertához, gondolvá, hogy veszett pogács a fejszéneket, legalább a gyümölcsnyelét megmenti. No, ez a giardinetto férges almából, meg a falól összeszedett szilvából állott. Hát erre már nem tettem rá a kezem. Az ózsiában nem szeretek kukacokkal osztozkodni. Az volt a szándékom, hogy ozonnára és vacsorára is ott maradunk. Ez csak holtvilágnál megyünk haza. De négy óra tájban rettentő éjség fogott te. Mondhatatlan vágy szállt meg, hogy valami tésztességes étel tegyem, melyben megvan egy jóra való eledelnek minden kelléke, és amelyet nem panaszol meg senki. A gyomrom jóformán hangosan kiáltozott hozzám. Édes gazdám, ha hogy már itt ezt a gézen gúzt, aki nem becsül meg bennünket. Befogadtam tehát, és a kocsira ültünk. Hát hazudnám, ha azt állítanám, hogy János könnyes szemekkel búcsúzott el tőlünk. Az arcáról tisztán az volt leolvasható, Vigyen el az ördög. Az utolsó pertbe azért leszálltam a kocsirós, bert a sógorasszon kétszer jó ízően megcsókoltam. Tudtam, hogy ez Jánosnak rosszul esik, és ez nekem nagy tételem volt. Ezzel épp úgy elrontottam a vacsoráját, mintha ettem volna belőle, és legalább a gyomrontó nem követeltem újabb áldozatot. Hát ezzel végződött a sáskajárás, és hát behallom, hogy a hagyjáratban én voltam a vesztes. Mert én többet bosszankodtam, mint a János.